Manastire Ațipita ziua ramuri porumbeii albi, la rând, pe pritoare și la geamuri, se trezesc din nou, visând. Aripile dorm închise pretutindeni, evantalii, toată lumea ciripise pentru seara de rusalii. Clopotele au ostenit lilieci din clopotniți dau de cerul risipit pretutindenea din solniți luna mână lină pe unii pe întinsuia șternut ochii tăi ca bruma prunii mă gândesc să-ți s să rot și cum ceasul bate în larg peste noi și peste plante de s-ar crede că se sparg sub ciocane diamante Simpul cel adevărat, vine în arii prin prejur și pe capul meu plecat, doar să poale de azur.